Agrigento közelében, Szicília, Olaszország. 32 nappal korábban. A mandránóva olívafarm kőkerítésébe süllyesztett alacsony, kovácsolt vas kapu nyikorogva és lassan nyílt ki, amikor a hat tonnás, páncélozott limuzin kigördült a kavicsos úton. Az olasz katonai elhárítás parancsnoka tétován intett utána. A széles gumik hangosan rosszoktak az apró köveken, ahogy a sofőr éles kanyarban ráfordult az országút felé vezető szűkösvényre. Fabricio virági nem tudhatta, hogy a lesötétített, koronfekete hátsó ablakon visszanézve Márkó, úgyhogy inkább intett felé. Amikor a távirányítású kapu visszacsukódott, és a lancsa páncélkocsi eltűnt a kopott, sárgás fal és az olíva cserjék mögött, a parancsnok megkönnyebbült. Letudta végre Márkó Borettit, ezt az éber mindig résen lévő régészt, aki a firenzei agyával nagyon közel került ahhoz, hogy összeálljon neki a quadro generale, a teljes kép, a big picture, ahogy az amerikaiak mondanák. Az összefüggés háló egy olyan játszmában, amibe ha véletlenül is, de Márkó nagyon beletenyerelt. Virági arra gondolt, hogy kér egy kávét. Márkóval nem ittak, de ő most akkor is fog. Főleg mivel itt, Szicíliában jó sötétre pörkölik, és ezért keserű. Állandóan is mindenhol eszpresszót ivott. Minél keserűbb volt, annál jobb. Visszasétált az olajfa árnyékába állított fotelhoz, és közben integetni kezdett a bereteszelt présház felé. Hey, – Hé, qualcuno! Hey, – Hé, valaki! – kiabált az üres semmibe. – Egy kávét kérek! – Per favore, prendo un aztán lehuppant a fotelba. Nem tudta, mit tegyen. A helyzet rettenetesen kényes volt, és ehhez mérten bonyolult. Markó improvizációja, ahogy betörési ötletével megkavarta a kártyákat Palm Beach-en, így próbálva törbe csalni, soha vissza nem térő alkalmat jelentett. De kell ez még neki. Pár hónap és hatvan négy éves lesz. Lassan húsz éve napszemüveg mögé bújva lavírozik, mert 2003-ban kiadta a parancsot, hogy Milánóban lökjék egy lesötétített mikrobuszba azt a szarházi arabot, Abu Omar-t. Felnézett a hegy oldalra, a kopár fakótájra, amin szép rendezett ívben sorakoztak a szürk olíva cserék. Valami ilyesmit szeretett volna ő is, egy ilyen olívafarmot. Vissza kellene vonulni. Birági erről álmodozott már régóta. Venni valahol a világ végén egy ilyen ültetvényt, persze nem Szicíliában, hanem fennészakon, Ligúriában például, ahol nagyjából rend van és béke. Állandóan csak kávézni, esténként jó sajtokat enni a bor mellé, és a saját olívaolajával locsolgatni a puha kenyeret, aztán basta. Végre kimondani, hogy ennyi elég volt. Mert tényleg elég, ezekből mind. De kibírná egyáltalán? El tudná viselni, hogy reggelente kinyitja az újságot, mert ki fogja nyitni, mi más tudna csinálni semmit tevő nyugdíjasként. Szóval kinyitja, beleolvas, és felháborodik. Mert türelemmel elviselni ezt nagyon nehéz. Vajon képes lenne tétlenül nézni, ami történik, ami egyre inkább történik? Vagy használja ki ezt a lehetőséget, lépjen egyet, vagy talán egyből kettőt is feljebb, és csináljon rendet, ahol csak bír. Bár az is lehet, hogy már túl késő. Hiszen az írástudók, az iskolázott vezetők árulása rég megtörtént, sőt, most már eljött az az idő is, amikor az olvasni tudók, a tájékozott polgárok árulásán is túl vagyunk, így gondolta Fabrició Virági. Az iskolázottak, a műveltek megalkuvása tönkretett mindent, az ő erkölcstelenségük. Mert ezután már csak az jöhet nyugaton is, ami keleten van, és éjszakon is az lesz, ami délen már régóta tombol. A tudatlanok buta ignoranciája mindenhol legyűri a rendezett életet. Az egész világ keleties lesz, Olaszországot is beleértve. Az elit félművelt gátlástalan fele, az orránál fogva vezeti majd az elhűült, élősködő és gyáva ember masszát. Kivette a zsebéből a mobiltelefonját és nézegetni kezdte a pár hónappal ezelőtt lementett egyik képalbumot. Róma, az Oteldő rüsszi terasza. Aztán séta a Piazzedel Popolón. Nézte a két férfi arcát. A katonai elhárítás ügynöke távolról teleobjektívval fotózta le őket. A szakállas házi úr talpa alatt ropogott a kavics, ahogy a kezében az espressós csészével és egy kis tányérnyi kekszel az asztalhoz közeledett. A parancsnok felnézett a telefonjából, észrevette a férfit, és egyetlen gomnyomással kikapcsolta a képernyőt. A fényképek elsötétültek. – Prégo! – mondta a házi úr, amikor elétette a kávét, aztán már indult is visszafelé. De megtorpont, mert eszébe jutott valami. Visszafordult. A jobb tenyerével megtapogatta az üvegkorsó a karaffa oldalát, és megkérdezte, hogy cserélje-e ki a bort, mert szerinte felmelegedett. Virági intett, hogy nem kell. Elég lesz a kávé. Köszöni. Grazie, mondta, és türelmetlen kézmozdulattal intett, hogy ne zavarják tovább. A házi úr nem reagált. Ugyanolyan komor arccal, ahogy jött, távozott. Virági megvárta, amíg kellő távolságba ér, aztán újra bekapcsolta a telefont. Megint a római szálloda teraszán készült képeket nézte. Ferdinand Krieghoff és a korábbi belügyminiszter. Luigi Mteózi. Rutinkövetés követés volt, mert a német fegyvergyáros fontos személy. Az egyik legjelentősebb olyan európai szereplője a hadiparnak, akinek amerikai kapcsolatai is vannak. Olaszország erre rendkívül érzékeny. Ő Fabrizio virági pedig aztán végképp. A katonai elhárítás parancsnokaként szemmel tartotta azokat az ismert figurákat, akik valami miatt rendszeresen felbukkantak Olaszországban. Righóf két évvel korábban szúrt szemet, de nehéz volt megállapítani róla, hogy pontosan mit is csinál Rómában, Caprin, és újabban elég sok időt töltve Sardinián, Porto Cervo környékén. Egyszerűen csak szereti Olaszországot? Azért jár ide ennyit? Vagy másban is érdekelt? Capri szigete Nápoyal szemben, és aztán Porto Cervo, Szardinián, gyanús találkozóhelynek tűnt egy német fegyvermilliárdos esetében. Az orosz dúsgazdagok és az olasz maffia ugyanis épp ezen a két ponton ért össze Olaszországban. Az elhárítás parancsnoka eredmény már majdnem ejtette Krieghoff figyeltetését, amikor pár hónapja elétették ezeket a képeket. Akkor is hosszasan nézegette őket, mint most. Hangfelvétel nem készült Rómában, hiszen nem volt miért lehallgatni a német fegyvergyárost, egyelőre csak a kapcsolatrendszerét akarták feltérképeztetni. Lassan nézte a képeket, Krikhóf és Matteuzi arcát különböző plánokból. A hüvelykújjával lapozgatott. Már kevesebb, mint egy hónap volt csak hátra az előre hozott választásokig. 25 nap. Mit tegyen? Használja ki a lehetőséget, és lépjen egyet kettőt, de még az is lehet, hogy többet felfelé. Kimérten szertartásosan nyúlt a kávés csésze felé. Ahogy szokta, a kisúját a porcelántól eltartva, körkörös mozdulattal meglöcsölte a koron fekete italt, felkente a krémát a csésze falára, aztán egyetlen mély kortjal ki az egészet. Behúnyta a szemét, és hagyta, hogy a forró láva végig ömöljön a torkán. A nyelvét a szájpadlásához szorította, mert a szicíliai kávéban ezt szerette, a rétegeket. Ahogy a következő tíz másodpercben a keserű íz a nyálával összekeveredve először csokoládéssá alakul majd, aztán, mintha már édes lenne, karamellaként szétterül a szájában. Továbbra is behuny szemmel ült, és nem gondolt semmi másra, csak a kávéra és az ízekre. Remek volt. Ritka élmény, még Olaszországban is. Amikor egyedül már csak a karamella dominált, kinyitotta a szemét, és újra felnézett a kopárhegy oldalra. Megint eszébe jutott, hogy lehetne neki is valami ilyesmi, Egy éven belül nyugdíjasként végezhetné egy ilyen olíva farmon. De aztán bevillant az örök félelme. Retteget attól, hogyha abba hagyja a munkát, hirtelen megöregszik. Félt az öregségtől. Ettől félt a legjobban. A mafiától, a láncoktól, a bilincsektől, a játszmáktól, az Abu Omar féléktől, a krieghofoktól, csempészektől, drónoktól és a Luigi Matteóziktól, az összestől így egy kupacban sem tartott annyira, mint az öregségtől. Mert öregen az életből Időtöltés lesz, az elfoglaltságból pedig hobbi, és abba ő belepusztulna. Most ezt érezte, belehalna a jelentéktelen, tét nélküli életbe. Letette a kiürült csészét, és megint a kezébe vette a telefont. Még egyszer megvizsgálta a negyedik képet, minden emberismeretét összeszedve megpróbálta kiolvasni Luigi Matteusi arcvonásaiból, a tekintetéből, a mimikájából és a pillantásaiból, hogy vajon mennyire lehet bizalmas ez a viszony. Hogy mi történhet Krieghoff és a nagyon nagy eséllyel egy hónap múlva Olaszország miniszterelnökévé előlépő, nagy szájú félművelt politikus között. Ez fogja vezetni az élősködő elhűlt olasz ember masszát. Ez a Duce Luigi. Felnézett, de most már csak üres tekintettel pásztázta a szemközti hegyet. A gondolatai máshol jártak. Nagyot nyelt, lemosta a torkáról a karamella íz utolsó maradványát, aztán döntött, és megnyomta az automatatárcsázásban azt a gombot. A repártóinformációni Eszikurezza kettes részlegének központosa azonnal felvette. Virági elmondta, hogy kivel szeretne beszélni, védett, blokkolt, műholdernyőzött és titkosított vonalon, számítógépes automata encrypting technológiával. A létező legbiztonságosabb módon, ahogy a XXI. században egy telefonbeszélgetést le lehetett folytatni. Négy perc síri csend következett. De virági türelmesen várt, mindvégig a füléhez tartva a készüléket. Végül kattant a vonal, és egy katona szólt bele. Tíz másodperc és összekapcsolják őt Luigi Matteuzival, a legnagyobb ellenzéki pártelnökével. A sípszó után már csak ők ketten maradnak majd a vonalban, és azonnal elkezd pörögni a titkosítás millisekundumos kiismerhetetlensége. Nyugodtan beszéljenek, uraim, mondta a katona, és kilépett a vonalból. Jó napot, signore Matteozi! Mondta Kimért, nyugodt hangon Fabrizio Virági. A katonai elhárítás parancsnokaként, és egyben a legfontosabb ügyosztály, a titkos akciókat is végrehajtó kettes részleg irányítójaként hívom. Elhallgatott és kivárt. Időt akart adni a pártvezetőnek, hogyha akar, visszaköszönjön. Másrészt, hogy felfogja, kivel is beszél. Hallgatom, Luigi Matteozi csak ennyit reagált. Nem üdvözölte, nem mondott semmit, csak ezt az egyetlen szót hallgatom. Úgy alakult, hogy tudomásomra jutott egy személyes információ, amit meg szeretnék osztani önnel, de nem ezen a telefonvonalon, hanem négy szem közt. Virági megint elhallgatott, és megint várt. Mégis milyen értelemben személyes jellegű ez az információ? Luigi Matteózi hangjába türelmetlenség vegyült, mert éritálta, ha nem tudta rögtön egy hívás célját. És most nem volt világos, hogy konkrétan miért is zavarták meg egy fontos megbeszélés kellős közepén. Bizonyára ön is tudja, hogy nem sokára választások lesznek Olaszországban, mondta Pikk hangon a parancsnoknak, úgyhogy az időm rettentően limitált. A családomat sem szoktam újabban látni, velük sem tudok találkozni, ha már a személyes információknál tartunk, nemhogy idegenekkel. Hát akkor térjünk a tárgyra, gondolta Birági, meghallva Luigi Matteuzi hangjában a leendő miniszterelnök fölényeskedő modorát. Ki lesz ebből az emberből pár hónap múlva, te jó Isten, ez futott át rajta. De amire odaér, sokan tartják majd fogva, gondolta Birági, hiszen ez Olaszország. Úgyhogy a következő másodpercekben ő is húzni fog egy számot, és beáll a sorba. Ferdinand Krieghoff csak ennyit mondanék, Signore Matteózi. És az az ominózus római találkozó, bizonyára emlékszik, az Hotel de Russi teraszán, aztán a séta a Piazzad el Popolón. Nem is tudta, hogy mennyire beletalált. Hogy ez nem egy, kettő vagy három emelet, hanem egyből és azonnal öt. Hiszen csak fényképei voltak, de arról elképzelése sem, hogy valójában miről is beszélgetett Krieghoff és Luigi Matteózi. Síri csend lett. A védett, blokkolt és műhold ernyőzött vonalban hiába dolgozott a számítógépes Automata Enkripting technológia nem volt mit titkosítani. A csend az csend. Átadnék önnek személyesen egy ajándékot, néhány információt, Toldotta meg virági az előző mondatot. Nagyra becsülésem és tiszteletem eléül hiszen önhöz hasonlóan én is régóta a Grande Italia híve vagyok. Így azért már egészen más volt. Luigi Matteozi nem könnyebbült meg, de a sok, ami pár másodperccel ezelőtt érte, mégsem okozott szívinfartust. Természetesen, mondta előre kapva, ha Olaszország visszatérő erejéről van szó, ami személyes misszióm, akkor természetesen egy ilyen találkozó elsőbséget fog élvezni, mikor és hol, kedves signore Virági? Három nappal később találkoztak Rómában, a Pikantéria kedvéért a Piazza del Popolón, második Ramszesz Fáraó obeliszkének a tövében.